як вони ніби відривалися від землі і летіли в якийсь другий, кращий світ. Цього року графиня хотіла, щоб ялинка була ще краща, як звичайно. Просила Хмельницького, щоб він поїхав до міста і накупив усяких дарунків. Коли б люди не були такі, як вони є, то поїхала б з вами Марійка. Знаю, яка б то була приємність для неї, бо вона дуже милосердна, але це неможливо. Це було би все одно, що всунути палець у гніздо шершнів. Хмельницький поїхав день перед святим вечором і привіз цілі сани дарунків не лише свічечки і чічки для прибрання ялинки, не тільки овочі й солодощі всілякі, але й багато пар маленьких шкапових чобіт, і рукавиць теплих, і кожушків, і шапок, і юбок та вовняних хусток для дівчат. Рішили для більшої святочності зробити ялинку не в школі, не в читальні, де, звичайно, бувало дуже тісно і клітно, та так душно, що графиня вертала з болем голови, а в палаті, у великій їдальні, в партері направо, до котрої був також окремий вхід для прислуги, що приносила страви з кухні. Їдальня була велика, могло вигідно сісти навіть сто осіб за широкими столами. Не мали ніяких меблів, тільки столики під великими дзеркалами і образи з мертвою природою невідомих малярів фламандської школи. Тут запокійного графа вечеряли після ловів або на більших з'їздах і офіціальних прийняттях. Тепер ця зала кілька літ пусткою стояла. Чому не відчинити їх хоч раз у рік для вигоди села? Антоній, як почув про такий намір, скривився. Це була новинка, неприступна для його кільких дітей пускати в палату. Хто бачив щось такого? Вони паркет дряпають чобітьми. Та ж то чоботи на підковах, як у коней. Але противитися не смів. А все ж таки надумав спосіб, щоби паркетові не сталася кривда. Казав поробити великі плетінки з соломи. І коли на святий вечір ранку ми до великої їдальні Граф'янка і Хмелинський, то побачили посовані столи, а паркет увесь вистелений плетінками, новими, свіжими, як із золота. То так, прошу ясної панночки, щоб діти в ноги не змерзли, казав усміхаючись старий. Не трудно було догадатися, що це неправда, бо в їдальні палилося в двох величезних кахливих печах, а до того по піддолівку йшла кам'яна рура, котрою пускали тепло з кухні. Але граф'янка все-таки похвалила Антоні, що він добре зробив, бо так гарно ходити, м'яко і дійсно в ноги тепло. Посередині зали стояли дві величезні ялинки на залізних підставах, котрі придумав Хмелинський, а зробив двірський коваль. Одна для хлопців, а друга для дівчат, бо дарунки для одних і для других були інші. На лавках, кругом ялинок, лежали неупорядковані ще дарунки. «Перше вберемо деревця, а тоді упорядкуємо дарунки», сказав Хмелинський. «А вже що так?» відповіла Марії. Милинський приставив складену драбинку, виліз, а панна Марія подавала йому зразу скляні чічки, потім срібне волосся, золочені горіхи, райські яблучка, медяники і весь той крам, завдяки котрому звичайна зрубана в лісі ялинка, перетворюється у чарівне дерево, в різдвяну мрію дитячої душі. На останку попричіплювали тоненькі, білі, червоні, сині й жовті свічечки і кілька грубших свічок, щоб у великій залі не було темно. Хмелинський зіскочив із драбини, і обоє приглядалися, чи гарно обране деревце. Тут забагато прикрас, а тут пусто, треба примінити. В долині замало свічок, а на самім шпилі ви забули почепити ангела. Хмелинський ліз на драбину і чіпляв ангела з трубою, котра грала, коли верх дерева хитався. А понакладайте вати, щоб було ніби сніг на ялинку нападав. Милинський слухняно накладав вату, що мала вдавати сніг. «Тепер гарно. Подивіться, як гарно!» – казала, подаючи йому руку, коли він зіскакував остаточно з драбини. Як діти ходили кругом деревця і любувалися своїм архитвором. «Бувало, – казала Марійка, – таке деревце вбирали для мене. І ви вірили, що його ангел чемній дитині приносить? А вже що вірила?» і від Святого Миколая старалася бути чемною, щоби ангел не забув про мене. Розказувала йому, як останнього разу не могла дочекатися, коли задзвонить дзвінок, відчиняться двері і її впустять до того покою, до котрого ангелик приніс ялинку. Не могла дочекатися і заглянула крізь дірку від ключа, побачила спину своєї вчительки, котра стояла на кріслі і чіпала свічечки. Так соромно стало, і такий жаль охопив її за серце, що упала на своє ліжко і розплакалася.